Hát sziasztok, uh, ugye az efezést fogjuk folytatni, eddig, eddig szó volt arról, hogy, uh, hogy uh, kik voltunk, uh, mielőtt megtértünk, hogy uh, ugye előtt is tanított korábban, például hogy remény nélkül éltünk, mielőtt Istent elfogadtuk volna, és igazából erről szól az első három fejezet, és ennek ugye a lezárásaképpen, lesz szó Krisztus szeretetéről, hogy ez milyen is, és uh, milyen hatással van az életünkre. Uh, aztán majd uh, a további fezdetekben majd egy új rész kezdődik, hogy, hogy uh, milyen az új ember, ahol miután megtértünk, hogy mi be kell növekednünk. Én uh, elkezdném, szeretnék egyet imádkozni. Csakem hát köszönöm neked, hogy, hogy itt lehetünk, és, és kérlek, hogy áld meg most ezt a tanítást uramat hogy csak tovább tudjam adni azt, amit, amit uh, kaptam tőled. Uh, kérlek, hogy minden, amit, amit a szívemre helyezti, azt tudjam továbbadni, de semmi, ne adjak tovább, ami, ami nem tőled van. És uh, kérlek, hogy, hogy uh, valamilyen ilyen tudjunk figyelni, és tudj szívvel uh, befogadni téged, és tudjuk csak letenni a, a mindennapi gondjainkat. Ámen. Na, akkor felolvasnám a Efezus 3.14-től. 19-ig először. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősügyetek benne a belső ember, bennetek a belső ember az ő lelki által, hogy a Krisztus lakék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. képesek legyetek felfogni minden szent együtt, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljessége jussatok az Isten mindent átfogó teljességeig. Ugye Pál először egy, tehát egy imádságba foglalja ezt az egész üzenetet, úgyhogy először kicsit fogok erről beszélni, hogy hogyan is imádkozunk, de erre csak röviden, és utána majd beszélni fogok arról, hogy, hogy mit jelent Isten teljességére eljutni, és és milyen, milyen az ő szeretete, és hogyan hat az az életünkre. Milyenek leszünk, amikor, amikor átéljük az ő szeretetét, illetve mi, mi azok, azok a buktatók, amik megakadályoznak abban, hogy, hogy megismerjük az ő szeretetét, hogy tele vele. Úgyhogy először akkor Nézzük meg, hogy, hogy, hogy hogyan kell imádkozni, mert uh, szerintem uh, kialakultak bizonyos szokások felekezetekben, egyházakban, hogy így kell imádkozni vagy úgy. És, és igazából láthatjuk a Bibliában néhány példát arra, hogy hogyan imádkoznak emberek. Ugye ahogy most uh, ezt a részt néztük, Pál úgy imádkozott, hogy meghajtotta a térdeit. De igazából látunk sokféle példát. Tehát Mózes és Ábrahám például felemelt kézzel imádkozott, talán ki a részeket az igébe. Vagy Dániel uh, nyitott ablaknál hangosan, ráadásul ugye ott meg kell jegyezni, hogy uh, uh, betiltották az, betil, betiltva az imátság, és, és ő meg ennek ellenére uh, büszkén felvállalta, hogy Istenhez tartozik, és nem akadályozta meg semmi abban, hogy hogy imádkozzon, tényleg nyit volt az ablak, és hangosan imádkozott. Uh, és fel is ezért az oroszlának vermébe. Uh, ha érdeket a történet, olvassátok el majd. <gül> Dániel 4, azt hiszem, nem, nem hat. Uh, és uh, például a Nehémiás 8.6-ban azt olvashatjuk, hogy amikor Esdrás adotta az Urat, a Nagy Istent, az egész nép fölemelt kézzel mondta rá Ámen Amen után meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Szóval láthatjuk, hogy sokféleképpen imádkozhatunk. Uh, Nincsenek ilyen szabálya, tehát ebbe, ebbe is szabadságot kaptunk Istentől, kifejezzük az imádatunkat felé. Uh, ugye itt elsősorban most egy háladó imádságról van szó, ami, ami uh, ahogy kezdi, áll. Uh, és, uh, és ugye nem, nem kötődik helyhez sem. Tehát uh, imádhatjuk őt bárhol, tehát gyülekezetben is, meg a vécén is. Tehát <gül> volt, volt egy korábban egy srác, aki megkérdezte tőlem, hogy hú, ez bűnő, hogyha a vécén imádkozok. De természetesen nem, tehát bárhol közösségbe lehetünk Istennel. Tényleg egy jó barátunk, és, és bárhol uh, imádkozhatunk, beszéltünk vele. És... Uh, tehát csak bátorítlak hogy menjünk az Úr elé úgy, ahogy vagyunk, hogy nem kellnek betanult imátságok, nem is kell utánoznunk másokat sem. Szerintem az mindenképp így benne van, hogy hallja mások imátságet és átrethetsz bizonyos szófordulatokat belőle. Például van egy gyakori dolog, hogy, hogy gyakran mondjuk azt, hogy, hogy uram, meg, meg hogy csak, Velem is ez megesik egyébként, de ezek, ezek se kellene. Tehát legyünk, legyünk önmagunk, amikor Istennél beszélünk, tényleg, mintha a barátunk, mert ő a legjobb barátunk akar lenni. És így nem kellnek a formasságok. És látunk a Bibliában egy rossz példát is erre Lukás 18-ban. A farizeust, aki, aki úgy gondolt oda imádkozni, hogy, hogy önmagát magát adta, hogy ő, hogy, hogy ő milyen jó. És uh, mennyire tökéletes, szóval nyilván nem erről szó az imádság, hanem alázatosan kell oda menni Istenhez. Uh, nem jó, hogyha vagyha magunkkal vagyunk tele, hogy büszkén vagyunk oda Istenhez, de majd erről még lesz kicsit később szó. Uh, szóval csak le, legyünk önmagunk, ne akarjuk előtte magunkat máshogy feltüntetni, mint akik vagyunk, mert őt nem lehet becsapni jobban jó, ismer minket, mint ahogy mi vagyunk ahogy mi ismerjük magunkat. Na és térjünk át, hogy Pál miért is imádkozik. Ugye először is, hogy a belső ember növekedjen. És ennek a növekedésnek az alapja a hit és a szeretet. Ugye ott van, hogy a cél Isten teljességére eljutni, ezt uh, megtaláljátok a 19. versben, hogy ez a, ez a fő cél, hogy Isten teljességére eljutni. És, és egyáltalán mi ez, meg hogyan juthatunk, oda eljuthatunk e oda? Uh, hát Isten teljességére eljutni az olyan, mint hogy megismerni Isten teljes mértékben, ami semmiképpen sem lehetséges így a Földön, de, de ugyanakkor meg törekednünk kell rá, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt. Ugye végtelen és is itt a földi korlátozott dolvengal meg nem tudjuk teljesen felfogni ő, de egyre jobban. De szerintem még a mennybe is ez tanulás lesz, ott is csak folyamatosan egyre jobban, és jobban fogjuk megismerni őt. De, de ez a cél azért ezért imádkozik például, hogy, hogy eljussunk Isten teljességére. Az ő, ő ismereténben növekedjünk az ő szeretetét egyre jobban és jobban megismerjük. Um, ugye pont, pont ugye ezt erről hivatkozik elsősorban Pál most, hogy a szeretetét ismerjük meg, ugye ahogy énekeltük is, meg itt is ez van, hogy a szélessége, a hosszúsága, a magassága és mélység az ő szeretetének tényleg. Ez, ez tökéletes és, és végtelen és kimeríthetetlen. Szóval nem jutottunk oda, de törekedjünk arra, hogy jobban és jobban megismerjük ezt a szeretetet. És uh, milyen is az ő szeretete, hogyha az ő szeretetéről beszélünk, akkor ugye nem lehet kihagyni a, az önkéntes áldozatát, uh, ami ugye a legnagyobb dolog. Néha talán kicsit úgy érezzük, hogy jaj, minden viszont tiszteleten erről van szó, hogy Jézus meghalt, értünk, de ugyanakkor ebből ezt, ezt így soha nem lehet megvunni, tehát mindig adhat nekünk újat, mert, mert, mert hatalmas dolog. És uh, ugye ez volt az, az ő... Szeretetének a központja. És uh, ugye ekkor mutatta meg igazán, ekkor teljesen be az ő szeretete. És uh, ugye olvassuk a János 13 ba hogy nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki életit adja a barátaiért. Na, <gül> És uh, tehát ekkor mutatta meg igazán azt, hogy mennyire szeret minket. És, és ez a szeretete állandó. Tehát most is ugyanannyira szeret, most is meghalna értünk, mert ő változhatatlan. Így tök jobb legondolni, hogy ilyen fontosak vagyunk neki, hogy ő ma is meghalna. Tehát ma is ugyan annyira szeret. És annak ellenére szeret, hogy tudta az egész életünket előre. Tudta, hogy milyen bűnöket fogunk elkövetni. Tudta, hogy, hogy, hogy mennyi fájdalmat fogunk neki ezzel okozni az egész életünkbe. És ennek ellenére vállalta. És... és és ez az a szeretet, ami, aminek óriási erej van. A világtörténelem egyik legszebb megtérés, ez nekem legalábbis mindenképpen az, amikor ugye a Lator megtér Jézus mellett az utolsó pillanatban. Szerintem annál fantasztikusabb dolog, hogy nincsen. az a gyönyörű történet, hogy, hogy ott van fönn a, a keresztfán az elítélt, rab, aki, aki tényleg jogosan van ott. És, és nem, csak, nem csak úgy, hogy, mint Jézus, hogy ártatlanul, és, és a végén ugye elismeri, az utolsó pillanatban vilat meghal, és ugye Jézus pedig azt mondja neki, hogy, hogy még ma velem lesz a paradicsomba. Annyira gyönyörű ez a megtérés. Van is erről egy dal, hogyha valakit érdekel. Van egy olyan album, hogy The Story, és az egész Biblia áthalad különböző, különböző tö, tö, tö, tö, személyek helyébe különböző énekesek énekelnek, mint egyes számályási számályban. És, és, és erről is van egy dal. Lefordítottam, így próbáltam magyarra. Már még nem, nem műfordítás, csak így a tartalom, most nem fogom felolvasni. De ha valakit érdekel, majd szívesen átküldöm neki. És ugyanakkor, ez nem csak a múltba történnek ilyen hatalmas megtérések, ilyen nagy csodák, hanem a jelenben is ugyan, így pont a héten láttam egy videót, amikor egy, egy uh, ember, aki, aki tényleg így hát volt, utálta a cigányokat meg, meg a zsidókat is. Uh, jobbikben elég erősen benne volt. És, uh, és most meg az életmenetén vonult. Na, ugye a zsidók mellett tüntetve, és egy cigány misszióban van benne. <gül> Tehát, uh, és, és uh, amúgy kim volt az Indexen ez egy kétperces videó megtéréséről, meg, meg hogy hogyan változott meg az élete érdemes megnézni, szerintem nagyon bátorító, hogy Isten ma is milyen csodákra képes. Tehát nem csak, nem csak a, a régen volt ennek ereje, hogy, hogy Jézus meghalt, nem ma is úgy változtatja az életeket. Szíveket húlít, hogy a kedvenc dalunkban is annyiszor. E, és e, tényleg fantasztikus, -e, hogy ma is megtérnek emberek. Na, és, és e, személyesen bajom, milyen hatással van ránk, amikor, amikor Tulatában va vagyunk annak, hogy, hogy Isten szeret. Uh, van egy igevers a 2. Korintus 5-14-15-ben, hogy, hogy uh, Krisztus szeretete szorongat minket, és uh, ezt régen így nem értettem, hogy most mi ezt, hogy szorongat, az ilyen hasonló. De, de nem, nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy az az érzés, hogy, hogy ezt a szeretetet vállalta, vagy ezt a megaláztatást vállalta, értünk, hogy hogy a világ mindenség úra lekorlátozta magát egy földi lényé, és nem egy királyhoz van született, és itt élt, ugyanúgy minden, mindent átélt, amit mi emberek is, és, és, és utána meghalt, vállalattunk a halált, és azt mindez csak csak ugyanként adta, tehát nem azért, mintha ezt mi elvárhattuk volna, de teljesen normális hozzáállás lett volna szerintem, hogy ha emberek bele hogy magunkra hagy minket, de ő nem tette, hanem, hanem ő eljött és megmentett. És ez a szeretet az, amit, ha igazán megértünk, akkor, akkor ez nem, hogy minket úgy hogy, hogy csak úgy éljünk, hanem, hanem ez így szorongat minket, hogy hogy éljünk úgy, hogy, hogy neki örömet szerezzünk, és minél többen megismerjük ezt a szeretetet. És ez egyáltalán nem egy, egy ilyen kényszer, hanem inkább egy olyan, hogy amikor megismerjük ezt a szeretetet, így tele leszünk vele, és csak tovább akarjuk adni. És, és pont, pont ez van, amikor Isten szeretetét minél jobban megismerjük, akkor egy ilyen állatfolyó leszünk, hogy csak tovább akarjuk adni azt, amit, amit kaptunk, hogy nem bíjuk magunkba tartani, folyton csak arról akarunk beszélni, hogy, hogy Jézus mit csinált. Vigyába sok ilyen példa van, amikor uh, embereket meggyógyít Jézus, és, uh, és uh, ugye azt mondja nekik, hogy ne beszélnek erről, de hát ők nem tudják tartani a szájukat, hanem mennek mindenfelé, és hirdetik ezt, hogy, hogy Jézus meggyógyította őket, és megmentette őket. Uh, és uh, tényleg valamikor átéljük, uh, megtapasztaljuk nagyon közelről Isten szeretetét, tud találkozunk vele, és... Uh, dicsőítjük őt, és majd felropponunk a boldogságtól. Én, én ezt tulajdon Isten élménynek szoktam nevezni. Én, nem, nem is tudom, talán bajtám volt többször ilyen. Az egy, ez a, egyébként a Golgotának a a a helye, és, és ott szokott lenni ifjúsági konferencia, és e, ott többször átéltem. Ez, nem csak ilyenkor lehet persze átélni ez, de e, amikor, amikor Istennel találkozunk az Isten akkor akkor az változtat minket, és olyankor nagyon érzékenyek kiválunk mindenre. E, a, ugye a belső emberünk olyankor erősen él, a Szent Szelem bennünk van, és, és egy, e, ilyenkor érzékenyek vagyunk arra például, hogy, hogy mások, más emberek, akik, akikkel találkozunk az utcán, vagy, vagy a környezetünkben, sokkal jobban megértsük a problémáit, problémáikat, mint egyébként, amikor elsiklanánk mellettük. Tényleg, amikor te vagyunk Isten szeretetével, akkor sokkal megértőbbek meg vagyunk mások felé, és ugyanakkor saját magunkkal szemben is, is talán jobban látjuk azt, hogy milyen bűnöket vagy követünk el, hogy milyen, milyen fájdalmakat okozunk Istennek. Szóval ez mindenképpen érzékenyé tesz minket a szeretet és uh, egy személyis példát is fehoznék, hogy most a, az IFI konferenci után tényleg átéltem megint azt, hogy, hogy uh, tele voltam Isten szeretetével, és uh, így érzelmi szinten is. És uh, uh, amikor visszértem a, a, a Budapesten kollégiumba, akkor uh, láttam balkinél Facebookon írva, hogy, hogy uh, Jézus a kereszten van, és összetöri a keresztet, és akkor ö, hát ilyen káromkodó szóval ö, lejön, hogy, hogy na, ezt nektek, és, és ö, igazából hát nem tudtam szó nélkül hagyni ezt, hogy, hogy ö, ezt a, és, és akkor írtam ennek a barátomnak, és sok jó volt. Szóval csak így állj belőlem, hogy ezt el kell mondanom, olyan hogy azért így gondolja meg, hogy... hogy mi az, amit, amit ír? De tényleg, amikor, amikor uh, tele vagyunk Isten szeretetével, akkor érzékenyek vagyunk ilyen dolgokra. Lehet, hogy máskor nem lett volna, hogy most, most már dolgom, most minek írjak neki, de, de amikor tele vagyunk Istennel, amikor találkoztunk vele, akkor csak akarjuk uh, őt követni, és érzékenyek vagyunk arra, ami, ami neki fájdalmat okoz. Um, Um, és uh, ez így, csak így jött belőlem, de viszont máskor pedig, amikor magammal vagyok elfoglalva, amikor a saját gondolat, gondol túl nagynak uh tartva, uh, így a földi dolgokkal foglalkozok, uh, akkor így elsiklok uh, ilyen lehetőségek mellett, tényleg amit korábban is mondtam, hogy ilyenkor nem vagyunk annyira érzékenyek. De, de hogyha így betöltekezünk Isten szeretetével, hogy átéljük ezt közelről, akkor viszont érzékenyét ezt az azaz minket. Érzékenyét válunk arra, hogy mi fáj Istennek, milyen problémái vannak az embereknek. És tényleg ehhez, hogy, hogy, hogy így átéljük Isten szeretetét, nem kell feltétlenül valami külső kerülményt várnunk, hogy hogy ez csak egy ilyen konferencián jöhet létre, vagy valami különleges esemény kell hozzá, valami nagy dolognak kell történni az életünkben, hanem elég csak személyesen eltörténünk időt Istennel. Úgyhogy őszinték vagyunk neki, hogy, hogy elmondjuk uh, neki minden érzésünket, hogy előtte, gondjainkat, örömeinket, és, és uh, csak olvassuk az ő Páratoknak írtam még, de, de többség még nem tudja, hogy nekem volt egy hete olyan, hogy a kollégiumban voltam, és és napok voltak, mindenki teljesen részeg volt, és inkább, inkább elvonultam ugye a természetben éjszaka, és csak néztem a csillagokat, és Istannál voltam, úgyhogy őszintén elmondtam neki mindent, és annyira betöltött, annyira az ő békesség és öröme, és amikor visszamentem, így láttam a kontrasztot, hogy ezt adja Isten, ezt adja a világ. És annyira jó, hogy, hogy Isten igazából betölti a, a szükségleteinket. És bármikor erre lehetőségünk van. Tényleg nem kell ezt egy körülményhez kötni, hogy majd hogyha ez vagy az történik, vagy ezekkel az emberekkel leszek. Nem, ke nem kellek ilyen külső körülmények, bármikor mehetünk oda Istenhez bármikor lehetőségünk van találkozni a szeretetével. És, és hogyan is ismerhetjük meg az ő szeretetét jobban. Hát Isten igéje egy szerelmes levél többek között. Most nem fogom felhasonni ezeket az igéket, amiket ide írtam, de hogyha esetleg ez az írt fel, hogy a Zsoltárok 139-ben van szó arról, hogy, hogy Isten már előre tudta a napjainkat, aztán uh, Ézsaiás, uh, 40, uh, 24 és 27 és 28-29. versét is felírtam. Uh, ezek, ezek tényleg olyanok üzenetek, amiből láthatjuk, hogy, hogy Isten mennyire szeret minket és is folyamatosan, és üzenni akar nekünk. Szóval legjobb forrás az ő igéje, hogy megismerjük. Az ő szeretetét, mert valamennyien vágyunk a szeretetre, tehát az egy alapvető emberi szükséglet, hogy vagy, vagy, uh, szeretetre szükségünk van, és, és ő ezt jól, nagyon jól tudja, és azt nap mint nap meg akarja nekünk adni, a tényleg, tehát nem nem csak ritkán, hanem nap mint nap meg akarja adni az ő szeretetét, és, és, és azt az igényén keresztül megkaphatjuk. Tehát a Biblia olvasása ilyen szempontból is kulcsfontosságban, nem csak a növekedésünk szempontjából, hanem hanem, hogy Isten szeretőt is egyre jobban megismerjük. És, és tudom, hogy sokat halljátok, hogy, hogy sokat olvassátok a Bibliát, de, de tényleg, tehát de nagyon nagy hatással van, van az életünkre és És a másik dolog például, amiből jobban megismerhetjük Isten szeretőtét, azok a bukásaink, amikor, amikor elbukunk, és felismerjük uh, azt, hogy milyen, milyen gázemberek vagyunk igazából, mennyire bének, mennyire bűnösök, és uh, Istennek pedig mindenre van kegyelme. Uh, ugye olvashatjuk a Róma 838 39 ben hogy az ő szeretetétől semmi sem választhat el minket, nincs-nincs uh, olyan dolog, ami, ami elválaszthatna minket tőle. Tehát bármit is teszünk, bármilyen bűnösök is vagyunk, meg bármit is csinunk ennek ellenére ő ugyanúgy szeret. És uh, ugyanakkor látjuk a kontrasztot is Isten és is az ember között, hogy, hogy csak ilyen porszán vagyunk hozzá képest. Ézső és 41-ben van erről szó, hogy, hogy tényleg csak így ráfúj Isten a, a, a vezetőkre, a föld uraira és így eltűnnek, mint a por. Mert ennyire nagy különbség van az ember és Isten között. És uh, ő ennek ellenére ugye szeret, és, és ő előbb szeretett minket, mint, mint ahogy, ahogy mi viszont szeretik volna. És, és ezek, ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy növekedjünk benne. És tényleg a Geri Csapmentől van a következő idézet, hogy a szeretet olyan, mint a táplálék, hogy nem lehet elraktározni, naponta többször is magunkhoz kell vennünk. Uh, szóval nem eddig uh, tudnunk ismernünk Isten szeretetét, át kell élnünk ezt minden nap. És, és ez Isten részéről teljesítve van, tehát ő akarja ezt, nekünk adni ezt a szeretetet. És uh, csak rajtunk múlik, kizárólag, hogy, hogy mennyire uh, vesszük észre, és fogadjuk be az ő szeretetét. Uh, előfordult már veletek az, hogy, hogy történt feltek valami jó dolog az életben, és így nem köszöntétek meg Istennelmet. Velem rengetegszer megtörténik sajnos. Uh, rengeteg én tényleg megérdemel minden hálát, és, és uh, nagyon elfelejtem, uh, mert olyan természetesnek vesszük a dolgokat, hogy uh, minden, minden körülmény megfelelő, akkor hajlamosak vagyunk elkényelmesedni, és, és akkor megfeledkezünk Istenről is. És, uh, mint hogy ezeket az áldások nem is tőlejönnének jönnének. természetesnek veszük, hogy van mit ennünk, hogy van hol laknunk vagy, hogy például ugye hosszú volt a tél, vártuk, hogy jön a tavasz természetesen és szinte követelve, hogy jön már a tavasz és pedig ez is így Istentől van, hogy, hogy megadja ezt nekünk vagy például ma, amikor jöttem a volnattól láttam egy egy így tényleg Nehéz lehet látás nélkül élni, és azért is hálát adhatunk, hogy, hogy látunk, és, és végzlenségig lehetne szorolni, de mindig van miért hálát adni. Nem csak az aktuális körülményekért, hanem, hanem mindig van miért hálát adni. És, és amikor hálát adunk, akkor is jobban, jobban átéljük az ő szeretetét, mert, mert ő ezeket szeretetből adja. És uh, amikor ezeket megköszönjük, akkor így átéljük, hogy, hogy ezek tőle vannak, és mennyire is szeret, minket, és mennyire fontosak vagyunk neki. Um, és uh, ja, azokról meg nem is beszélve, amikor ilyen nehéz dolgok előtt állunk, uh, nehézségeink vannak, vagy uh, kívások vannak az életünkben, és nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk teljesíteni, és Isten meg megállt minket és hirtelen így kiragad minket a gondból, túl leszünk rajta, de elfelejtünk visszaemlékezni arra, a, a, ami, amit ő tett. Hogy ez az egész tőle van ez az áldás, és uh, um, ja, igen, hajlamosak vagyunk erről gyakran megfelelkezni. Például most nekem a héten volt két zhám is, amitől nagyon féltem erő, eredetileg tényleg így emberére lehetősen megtartottam, hogy túlmennyek, e, túl legyek ezeken és Isten meg megadta. Jó, most sikerült hálát adnom érte, de, de nem az volt az első, hogy hálát adjak, a csak így örültem meg minden. És akkor igen, tényleg, az Isten az adni, de máskor meg meg elfelejtem csak simán és elsik fölött. Pedig ez mindig Isten szeretete és egy Isten gondviselése. Annyira vagy sokszor mondjuk hálátlanok, hogy az egyik pillanatban még rettegünk valamitől, és Isten segítségét kérjük, de amikor Isten kihoz minket a nehézségből, akkor meg hirtelen megfelelkezünk róla. Lukás 17, 17, 17 ben van az a történet, amikor van tíz leprás, akiket meggyógyít Jézus, de csak egy vissza, hogy megköszönje. És szerintem nem kell olyan veszre néznünk, mi is sokszor vagyunk a pedig pedig... Ő folyamatosan adja a szeretetét, csak megfeledkezünk róla. Tehát nem ő az, aki nem adja szeretetét nap mint nap, hanem mi vagyunk az, akik, azok, akik na, ö, gyakran elválasztjuk magunkat tőle. Ö, és tényleg, hogyha bármikor fel, felmerül bennetek az a, az a dolog, hogy esetleg nem szeret titeket Isten, akkor, akkor csak gondoljatok arra, hogy ez hazugság, ez a jövő hazugság, mert, mert Isten folyamatosan a kedvünkbe akar járni. Uh, és uh, ugye Isten pontosan tudja, hogy erre szükségünk van, és meg is adja. És uh, miért nem vesszük észre ezt? Ugye már beszéltem arról, hogy természetesnek vesszük egyrészt, hogy ő szeret. De a másik ilyen az dolog lehet, uh, például az, hogy a túl nagy jelentőséget túl a saját problémáinknak, és így magunk körül forgunk. Nem tudom, ki figyelte meg már a bárányokat, én egyébként még nem csak hallottam, <haz> <haz> hogy... Uh, Pár olyanok, hogy így maguk elé néznek, bambúnak lefele, és uh, nem, nem, nem látnak ki. Tehát, hogyha egy valaki például lemegy a szakadékba, akkor követik, és ők is lemennek, és akkor meghalnak. Tehát uh, csak, csak néznek maguk körül, uh, mennek amelyre fül van, és esznek, és ebből áll az életük, és, és nem látnak túl a dolgokon. És sokszor mi is annyira ilyenek vagyunk, hogy, hogy jaj, most ilyen egy kis dolog, kis nehézség, és akkor el is felejtjük, hogy Isten mit tett eddig velünk, hogy ő kicsoda, és, és mi így elfalazzuk magunkat teljesen Istentől. Uh, és, uh, ja, vagy, vagy olyan, hogy direkt eltakarnánk csak a szemünket attól, hogy, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét, mert, mert tényleg ez csak, csak rajtunk múlik. Hajlamosak vagyunk csak egy keseregni, vagy másokat hibáztatni, hogy miért van a dolgunk, pedig csak túl kéne látnunk ezeken a dolgokon, és észrevenni Isten szereletetét, ami mindennapunkat végigkíséri. Mert tényleg csak világ dolgé megfolytanak, így bekorlátoznak, de ezeken túl, túl láthatunk, mert, mert Isten úr minden felad. Úgyhogy ne fogjuk be így a saját szemünket, ne. hanem nem lássunk túl ezeken a dolgokon. Um, és uh, ugye rengeteg szerhagyjuk így visszonozatlan az ő, ő szerelmét. Csak így fiúk képzeljétek bele abba, hogy, hogy van egy lány, akinek udvaroltok, és, uh, és így hosszan mindenbe adva tesztek ezt, és, és akkor uh, elhatározatok, hogy megkérjétek a kezét. Uh, uh, uh, előkészítettek mindent, megvesztettek, hogy gyűrűt, meg egy jó vacsora, és, és akkor uh, megkérdez a kezét, és nevet mond. És szerintem sokszor... <gül> de mi sokszor így vagyunk Istenne, mert minden nap udvarol nekünk, és minden nap uh, meg mi akarja nyerni a szívünket, hogy ma is, ma is uh, viszont szeressük őt, ma is el, befogadjuk az ő szeretetét, de mi sokszor csak így nevet mondunk erre anélkül, hogy hogy észrevennénk. És... Uh, Tényleg ő mindent megtesz azért, hogy megnyerje a szívünket nap, mint nap. És uh, mit csinálunk akkor, amikor egyszerűen csak lehúz az élet, és nem érezzük az ő végtelen szeretetét, tehát nem érezzük. Fontos, hogy ne kapcsoljuk össze az érzéseinket ugye a tényekkel, hogy, hogy ő szeret. Uh, mondok erre egy, egy példát is, hogy van mondjuk egy kisgyerek, aki aki dühöng a szülei felé, mert nem, hagyja, nem hagyják, hogy még megfogja a forró tűzhelyet. És, és ugye a szülők ezt tudják, hogy ez nem jó, de a gyerek meg még be van korlátozva, még, még ne, nem tapasztalta dolgokat, még kicsit butácska és nem fogja fel, hogy az neki fájni fog, hogyha, hogy hozzáír ahhoz a forró tűzhelyhez és toporzékol, minden baj van a szülők, a szülők felé. De a, de a szülők ugye nyilván, hogy szeretik a gyermeket, akkor, akkor távol tartják ettől. És, és úgy körülbelül. Tehát ennél még sokkal nagyobb a kontraszt Isten és az ember között. Tehát ő a végtelenben van, és mi nem tudunk, mi alig tudunk valamit. Jó, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy sokat tudunk, de hozzá képes hozzá képest semmit. És, és nem látjuk őt át azt, hogy ő miért érte az dolgot az életünkbe, de, de minden a munkat keresi. És... Uh, Biztos fáj Istennek az, amikor nincs itt csak ki tühöngünk, lázadozunk ellene, mert igazából ő mindig mindig szeretéssel a keresi. És uh, tényleg csak gondolhatok saját szemérzőokra is, olyan dolgokra, amiket uh, fontosnak tartatok, vagy vágytok valamire, egy Isten nem adja meg, hogy vannak ilyen dolgok szerintem mindannyiunk életében, és uh, de Isten tudja, hogy mit miért tesz. Úgyhogy bízatok benne, mert uh, ő tudja, hogy, hogy, hogy, hogy uh, mire van szükségünk, bölcsebb lény, mint mi sokkal. Uh, van is erre egy két éves, amit hoztam, és 41. 21 és a 23. vers, hogy uh, álljatok elő, peres ügyetekkel mondja az Úr, adjátok elő érveiteket, mondja Jákob királya, adjátok elő és mondjátok meg nekünk, hogy mi fog történni, mondják meg, mi volt régen, hogy szívleljük meg, vagy tudassák velünk, mi következik, hadd tudjuk meg a jövendőt, mondjátok meg, mi lesz ezután, hat tudjuk meg, Istenek vagytok-e, teljetek akár jót, akár rosszat, hadd lássuk azokat csodálkozva. Szóval igazából láthatjuk, hogy tehát feléhetünk Istennel, de, de semmi értelme, mert ő mert mindent ugyanak volt. Gyakran vagyunk szerintem olyan állapotban, mint hogy Dávid is a Zsoltárokba sokszor, hogy nekiállunk Istennel vitatkozni, hogy miért történnek ilyen dolgok. De ez nem is baj, de, de a végén jó meggyugodni abban, hogy ő tudja, hogy mit tesz és mit csinál, mert ő az Úr. És a 43. és a 43. 10. pedig azt mondja, hogy előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül szabadító. hát ezt, ezt így szerintem szívd meg, hogy, hogy ő az, aki, aki mindent tudó, és ő egyedül Isten. Senki más nekünk. Uh, mi nem tudjuk, hogy, hogy nekünk mi jó, de, hogy azt nincs, hogy tudjuk, de, de igazából ő tudja azt, hogy mi jó nekünk. És, uh, tehát, Először is fogadjuk el, hogy ő tudja, hogy, hogy mi használ nekünk, mert mi sokszor nem, nem tudjuk, vagy rosszul gondoljuk, és, és így büszkén, büszkék vagyunk Istennel szembe, hogy mi jobban tudjuk, pedig, pedig ez, ezt tévesen tesszük. És mindjárt van ez a büszkeség, mindjárt van följönni ezen harcolnunk kell. De hogyha megalázunk magunkat, akkor átvegyük az ő szeretetét, de viszont ha nem, akkor, hogyha büszkén megyünk oda Istenhez, hogy mi pedig jobban tudjuk, akkor nem fogjuk uh, megtapasztalni az ő szeretetét. Meg kell előtte magunkat. A Zsoltárok 34. 19 azt mondja, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez és a sebbzett lelküket megsegíti. A Jakab 4-ben pedig azt olvassuk, a 6-as, 8-as és 10-es versekből emelek két részeket hogy Isten a kevélyeknek adál, az alázatosoknak kegye, amit adja. Illetve küzdjetek, a, küzdjetek az Isten, nem, közeledjetek az Istenhez, és köz, ő közeledni fog hozzátok. És még hogy alázatok meg magatokat az Úr előtt, és ő fölmagaszt, fölmagasztal titeket. Tehát akkor, akkor fog, tudjuk igazán befogadni, hogyha alázatosan megyünk oda hozzá. Um, és most megint egy ilyen képe jönnék elő, hogy uh, van egy olyan mesekönyv, hogy Bújúfa története, vagy Bújúfa nem tudom pontosan a címét. Uh, az a lényeg, hogy ilyen nagyon-nagyon jó kis történeteket uh, uh, hoz föl, nagyon szemléletesen. És abban van például egy olyan, hogy uh, a majom, majmot úgy kapják el, hogy... Uh, belenyúl egy, tehát raknak egy olyan edény, kiraknak egy edényt az ős erdőbe, amiben pont belefér a keze, de kivenni már nem tudja, mert akkor megakad, mert ugye, hogy ők hogy van a keze, és szorongatja, és akkor nem tudja kihúzni, elakadott a, a nyílásba. És ugye jön a vadász és elkapja. Mert, mert nem jön rá, hogy hogy elengedje, akkor el tud szökni, annyira ragaszkodik hozzá a bizonyos dolgokhoz. És jó ezeket a dolgokat elengednünk. És ez egy harc, mert meg kell halnunk magunknak, és az fájdalmas. De hogy, hogyha Istenre akarunk nézni, akkor, akkor ez, ez, ez ezzel jár, hogy el kell engednünk a saját dolgainkat, amelyekhez ragaszkodunk, foggalkörömmel akár, hogy, hogy megadhassuk magunkat az Atya a szeretet előtt. Hogy, hogy tényleg azt mondhassuk mindjárt, hogy igen, Uram, szükségem van rád, hogy én megadom magam előtted elengedek mindent ahhoz, mindent, amit ehhez ragaszkodtam, hogy legyél te az Úr az életembe, és ez, ez nem csak én egyszerű döntés szerintem, hanem gyakran meg kellett hoznunk, mert gyakran jönnek a kívánságok az életünkbe, amikhez elkezdünk ragaszkodni, vagy már pedig nem ezt ad meg, mert csak akkor leszek boldog, hogy ezeket megadod, és így követelőzünk esetleg. De, de jó, hogyha... Tudjuk, hogy, hogy, uh, hogy uh, ő, ő az Úr és uh, így harcoljunk ezzel, hogy, uh, hogy, uh, hogy adjuk meg magunkat előtte, hogy boruljunk le előtte, és, és ismerjük előtt az Istennek, az Úrnak. De ez, ez ugyanakkor fantasztikus érzés, tehát amikor mi elengedjük a dolgokat, akkor ő betölt teljesen, és, és ez egy fantasztikus dolog, és ő uh, megelégít minket. Um, és, uh, és ugye amikor átéljük ezt a szeretetét, akkor azt, azt ugye képesek is vagyunk továbbadni. Uh, János 330 ban azt olvassuk, amikor keresztelő János uh, van szó, hogy, hogy uh, ugye magáról beszél, vagyis hogy Jézusról beszél, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És ez, az, ez szerintem a mi illetünkben is egy ilyen fontos igevers lehet, hogy, hogy Istennek kell növekedni az életünkben, mint, mint a hogy az igényézbe is volt, hogy a belső ember növekedjen. És nekünk pedig kisebbé lennünk, elengednünk inkább a, a saját dolgainkat, amikhez ragaszkodunk. E, másodszor pedig ne gondoljuk azt, amikor, amikor e, Isten nem szeret vagy amikor úgy érezzük, hogy, hogy Isten nem szeret minket, amikor Uh, nem, nem érezzük át érzelmileg, hogy ő ott van velünk, nem, hogy akkor, akkor ne gondoljuk azt, hogy ő nem szeret minket. Nem szabad, hogy az érzéseink irányítsanak. Uh, és már mannyiszor megmutatta nekünk, hogy mennyire szeret. Uh, de nekem is, nekem is voltak nehezebb időszakaim például nyáron, amikor az Egyesült Államokban dolgoztam, akkor uh, nem, nem volt közösség, így ahova járhattam volna. És uh, voltak, voltak időszakok, napok, hetek, amikor egyáltalán nem éreztem azt nem érzésileg, hogy Isten szeret. De, de ugyanakkor ezt tudhatjuk, és, és uh, nem, fontos, hogy ne, ne az érzések így minket ebben, hogy dicsőítsük akkor is Istent, uh, amikor, amikor, uh, amikor nem vagyunk tele ezekkel az érzésekkel. Fontos, hogy az értelmünk irányítson, és az érzelések csak a második helyre kerüljenek. Valamikor segítenek az érzések, de sokszor csak eltávolítanak esetleg. Úgyhogy tényleg csak kivéssük a szívünk tálájára, hogy ő szeret minket. Attól függetlenül, hogy mi mit érzünk éppen. És... A igen, tehát ő méltó rá mindig akkor is, amikor a minden, nem vagyunk tele ilyen érzésekkel, mindig méltó. És euh, még a két vers van hátra a telfezúsból, a harmadik fejezetből azt most felolvassam. Közben ment a könyvgázat. Tehát a 20-as és a 21. vers, aki pedig mindent megtehet sokkal, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké, ámen. Szóval ő tud nekünk sokkal többet adni, mint, mint, mint, mint hogy gondolnánk. Ugye... Hogyha a saját fiát adta, akkor hogy ne ajándékozna mindent nekünk. De, de igazából a boldogságot nem ezektől a dolgoktól kell várni, hanem a megelül, megelégülés akkor van igazából, amikor vele vagyunk. Értem ez alatt, hogy, hogy kiöntjük neki a szívünket, örömünket, bánatunkat, teljesen őszint, ami bennünk van. És és hogy Istennel vagyunk, és utána megolvassuk az ő üzenetét, az ő igényét. És uh, tényleg ő betölti minden szükségletünket, uh, mert sokszor én sem hiszem el, mert mindig dacolok ezzel, de, de, de ő az, aki betölt mindent. Uh, ő az, akire szükségünk ha magányosak vagyunk, vagy, vagy bánatosak, plusztráltak vagyunk, és még sorolhatnám, és uh, nem pedig egy társ fog ebbe, megvigasztalni magunkat, vagy, vagy esetleg nem is az alkohol, vagy a szex, vagy a zene. Nem ezek a megoldások, ezek csak ilyen felszín dolgok, amiket ugye a világ kínál nekünk, de de, de nem ezek, amik, amik uh, uh, uh, boldoggá rá tesztek minket, nem ezek, amik betöldik a, a valódi szükségletünket, uh, hanem, hanem uh, hanem ugye hanem csak, csak Isten való közösség. És tőle, akik, akik még nem Isten gyermekéjára sem tudják kérdeni, hogy szerintem azt, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire szeret Isten és mennyire meg tud elégíteni minket. Most visszagondolva arra az előző heti dologra, amikor visszértem a, a, a koliba és csak láttam, hogy éppen mentő vissza a detoxba, és ott én az emberek. Nem is gondolják, hogy ennél nagyobb dolog, ami meg tud elégíteni őket. De, de igazából van, és, és az, ami igazán minden embernek a szükséglete. És, és mi tudunk tenni ezekért, ezekért az emberekért, hogy mesélünk nekik a, az Isten szeretetéről, ami betölti a vágyainkat. És itt nem elsősorban csak emberi vágyakra kell gondolni, hogy azokat tölti be, mert Isten ugye, amikor találkozunk vele, akkor, akkor eltűnnek azok a vágyak, amik, amik ott vannak bennünk. Vagy, vagy átalakulnak, és, és ezek az emberi vágyak helyett ott lesznek, hogy Isten pedig beteljesíti a valódi szükségletünket. Ő, ő az igazitás, és ő minden. Mert, mert mi is az a valódi szükségletünk, hogy igazából az arra teremtett minket, hogy közösségben éljünk vele. Er, erre, erre teremtett minket, és ez teljesen megelégít minket. Tökéletesen ez az, ami, ami, ami éltet. Uh, hogy most le lezárnám egy imával. Atyám, köszönöm neked a te Köszönöm, hogy, hogy ez az, amivel te megelégítesz minket, hogy nem kell nekünk keresni másban a, a boldogságunkat, hanem te tökéletesen uh, betöltesz minket ezzel. És uram, bocsáss meg, hogy annyiszor vagyunk hálátlanók, annyiszor uh, nem veszük észre, hogy te mennyire, mennyire szeretsz minket. Kérlek, hogy legyünk erre érzékenyebbek, kérlek, hogy hagyd megmennünk a vágyat, hogy egyre jobban keresünk téged, egyre jobban akarjuk megismerni a te végtelen szeretetedet. Uram, kérlek, hogy formáját, minket ezzel, és uh, kérlek, uh, hogy, hogy ezt a szeretetet pedig tudjuk közvetíteni az emberek felé, hogy ne, ne csak magunkban áradjon túl rajtunk, és a környezetünk beadjuk tovább. Közvetítsük a Te szeretőlet. És változtass meg életeket, Uram. Amen. Amen. És most meg fogunk egyet énekelni. Uh, uh, úgyhogy ez alatt csak, csak bátorítok titeket arra, hogy, hogy gondolkozzatok Isten szeretetén, hogy miért lehetek hálásak. És, és ének alatt imádkozatok nyugodtan magatokba, lehetek Istennel. Keressétek az ő, ő arcát.